השמן והרזה גרייטסט היטס מיטב הלהיטים מן הסרטים האילמיים של השמן והרזה עם הלהיטים הגדולים מכות <מח> ריצה <מח> איש כועס עם שפם בדרך כלל שוטר <מח> אשתו ביקרות נפלאות על הדיסק החדש, בניו יורק טיימס! דיסק נהדר, אני יכול לגרד איתו בגב, להגיע למקומות שלא הגעתי אף פעם! במידל איסט! אמנם השאירים בשחור לבן, אבל הם מתרגלים! <laughs> שאלנו את אחד מסרטי השמן והרזה מה דעתו על הדיסק החדש! אני לא יכול לדבר, אני סרט אילם. השמן והרזה, גרייטס טיט! אם הם היו בחיים, הם היו מתים על זה. <laughs> שתי נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.